A Feira do Empreendedor do Ancuri A sua nova opção de entretenimento Para toda a família A feira será inaugurada sexta-feira Dia 6 de março A partir das 18 horas Na Praça do Ancuri Na Rua Coronel Dionísio Leonel Alencar Na feira, você terá várias opções de barracas de comidas, roupas, calçados, bolsas, utilidades do lar, cosméticos, além de brinquedos infantis. Venha com toda a sua família prestigiar a Feira do Empreendedor, sexta-feira, dia 6 de março, a partir das 18 horas, na Praça do Ancuri, na rua Coronel Dionísio Leonel Alencar, apoio Prefeitura de Itaitinga. Música